Hola, bon dia. Encetem el mes de juliol. Ho fem amb un temps de moment tranquil, tot i que en perspectives d'algunes tempestes que ens arribaran a partir del cap de setmana. De moment hem començat el dia amb temperatures més que confortables. Repassem algunes mínimes que han estat fresquetes en punts de muntanya. A des, per exemple, la mínima ha baixat aquesta matinada fins a 6 graus, 11 graus a Puigcerdà, 13 graus a la Sadorcia a Lloescaldes, en Gordany, i 16 graus a la ciutat de Lleida. Temps avui marcat pel sol aquest matí, també a la tarda cap a l'interior, cap al Pla i l'Altiplà. Al Pirineu, en canvi, doncs hi creixeran algunes nuvolades, nubuls de calor a partir del migdia tarda, cap a Andorra, a la Cerdanya, l'entorn del Cadí, no hem de patir per pluja i avui les temperatures seran pràcticament com les d'ahir. Farà calor, però serà més que suportable. Màxima prevista a la seu d'Urgell, 28 graus, 31 graus a Lleida, 27 escaldes en Gordany o també a Puigcerdà, a l'espera que demà dissabte i diumenge hi hagi ruixats i tempestes, sobretot a la tarda i concentrades cap al Pirineu.